سبحان الذي علمنا ما لم نكن نعلم بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت و ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محمد كما صليت و سلمت و باركت و عظمت على سيدنا ابراهيم و على آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبعد انذاروا الجماعه Në i bëjmë Allahu Jelle Jelaluhamdë dhe askuj qëtër. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam i dërgojmë të vorë i ti salavatët dhe salamët tona në të njejtën kohë për shëndetje tona të ngroht taj për sëllin familjës ati, gravët ati edhe burave që njëkën rrugën ati dhe risët. Në emi me ju në temën e hafër në lidhje me atese gjatë di avën apo tri që kaluan mësuam diqë rrës të mënduarit në madhërin e Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shalu të ndaluar me një kufi që na mësë të mëndojmë asë një harës si jashtë aji po të mëndojmë qka ka kriua i për të gjetë ata dhe të fatë të mëndojmë në krijesat e ti të radhitura në shumë surën kurani kerim Shajnjë atë Allahu gjëllë gjelalu hu në përmes ajetëve të zbritur atë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam të cilët qartë së rasën e dhe të rrheqin mendje në njeri u të menqo për të shiqua ato për të jetë Allahu gjëllë gjelalu hu gjëllë shalu për nërishë Allahu zbriti di libra për i qëlli në të cilin lezon njeri menqo me jetë kriusin e dhe ato di libra njeni ashtë i mbilën e qetri i hapun libri i mbilën ashtë kora një kerimi përshka kësë mundet me shiqu se i cilin njeri në ta edhe me kuptu po njeni mëson e qetri në dëgjon të aj aja ashtë libri i mbilën kurse libri i hapun me të cilin në shofim edhe lezojm shenjëta Allahu Gjelle Gjelalu ashtë hapsira të cilin Allahu Gjelle Gjelalu ka kriju nuk ka nevoj me shku me mësu të jeni ka zonë di shka dhjilin cilën venë rri, a i në mëngjenë zdil, se i cilë atë e shëpë. Nuk ka nevoj me shku për të menqurin të më të mësusi apo të hoxha, me i të regu ka redhuj, pse një luma shima dhe qëtëri i vogël, ato rjedhin hapsin edhe i përjetën të ato, pra duoshtë të jeshi menqur, me, me shqimin tanë në bita, ta gjesh kriusin tanë, ku shash kriusi i kësa i hapsire, ka që të bukurë, Ka që të komplikuar, ka që të hapur, ka që të qartë në të njëjtën ku. E kuja është kjo? E pastaj i kuja mund në përmet kësa i shifre, në përmet kësa i bukurie, e gjenë njeri u vetë vetën në mështë edhe e gjenë kryusin e ati. Inderuar i gjemot, këtaja kjo është himja e dërësit tonë sotë. Në vazhdim të komentit të ajete në të hadisëve të Muhammed Mustafa sallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall Të fjalë më të ulëmave të ndarshëm që kemi pas në të kaluarën tonë, a kave njerëz më grandioz për kandidaturia që patën, të cilët meritojnë respektin tonë deri në fund? Sa po vazdojmë temën tonë në ajetin e lanë në surat Ali Imran, në javën e kaluar shpjeguam Bismillahir Rahmanir Rahim, in fi khalqis samawati wal ardi wal jibali in fi khalqis samawati wal ardhi wa ihtilafil leili wan nahar le ajatin li uli elbam në krijesin e qjeve dhe tokës në ndryshimin e natës edhe ditës, keni shenja për të menë shurit për ata që kanë menë këtu fa Allahun Kurani kërin e pas taj vazhën ajeti ne ne në mënire në mreku lushme në rjedhën e ti edhe fat fat i menë shurit fat ajë që med vërtet ashë i vendosër të qëndrën me vendoshëmërin e ti roblimit Allahu fët ajën me ngriqët e durve, apo pa më një që me durve për pjetë, po me ngriqën e medisit të zemrës ati, i këthjer ka Allah u gjëlle gjelalu thot, masë përfundimeve, masë kostatinit ati të plotë që ka morë se zëpë, ti je kryuës, e unë jam shërptori jotë majdukur, thot aji, Rabbena ma khalë këte haza batila, o kryuës i gjithës, ti këta se ke kryuar ashtu, shkele shkohë. Rabbena ma khalak të hadha dhe atila. Këtë betrib, këtë pëgëm të bukur, këtë uzim të bukur në të filin unë jetonja me të luaj, me sigurisën se ke kriju të ata pa qartësi. Ata nuk e kriju dhe të në berën e asaj, ke nuk kelon shenja për atë e që hinë punë, me njësë në zinën e vetë. I dasho, besimtari respektuar kjo bot këtë botë e unëheqin pak persona kjo është një fabrik produse ku, ku punojnë pak ta pak, pak persona punojnë ta në këtë fabrik të cilës ne i kemi thonë me di anë punën me di ndrime në dhejrëse që kaluan njeni ndrime ta është punën që tri ashtë në gjumë ka ona qëtër Kurse në esërn, ose në mesnës, ma zimë në torëve, ti jenë në gjumë e pala qëtër është në punë. Katër vetë funojnë këjtë. Këjtë këtë fabrike, o në heqin katërë. Një drejtarë, një këntërë, një mësërë, edhe një sekretarë. Këjtë këtë, këtë ruzullë të kësërë, Ashtë këtë që ti të bisedojshë sa ka të barë, e sa ka të zi, sa ka esmera, sa ka të kuchë në këtë tokë, sa ka prejtë zive. Ashtë, ashtë punë e kota jo, në të miren me te njerëzit e statistikës, kërse ne të kërësijës gjamiës, sojnë këtë fabrike o dhe heqin 4, të më falni, të testin zashta me cekë, po e cekim e vata, edhe një hajnë edhe nja që i mundohë të avjen fabriken. Drejtori kësaj fabrike është Allahu gjëllë gjëllaluhu vë gjëllë shalu. A i mbisën dënë në bita. A i mbikëqirë ata e hëndë sështë me lajket janë ato që i shkryin punët. E punëtori që përën fabrikë të mëdajat dhe të voglat, të mirat edhe të të kshiat, ata dhe në urdin e Allahu drejtori të përgjenshëm e për cilin pëgorin se si posilët punat, edhe shkrujnë shdo gjosh ka pëndodhën ta. Pëntori e ti, i til jeja angazhuar pak punë e pak gjumë, jeja angazhuar me punu në ta dhe me pëshu pak, Allahu gjëlle gjëlelu për ti e thanë kërani kerim, o gjëall në lejla li dhasa, e kemi bo natën këmish gjumi dhe këmish pëshini për ti e, o gjëall në nahara me asha, ka kemi bë ditën vend pune kohë or prodhimi kështu thotë Allahu në Kur'anin e Kërim surat an-naba në juzinë 300 e Kur'anit të Kërimit në surën e parë u jaalna el leila libasa pando ata ne kemi bë kohë punë u jaalna el nahara ma'isha ka kemi bë ditën kohë prodhimi do sprovash Ti e aj punëtorin këtë pogonë, këtë botë, këtë, bot, këtë durbinë të mëllë që jeshjelë ti e aj. Allahu është drejtori për gjithë shumë, a i drejtonë punët. A i drejtonë punët me dalim përka drejtoratët, i drejtonë punët me drejtsi. A i nuk i nxanë drejtorit juaj, a i drejtonë punët me drejtsi. Mëshira është ndorën e ti, drejtsia është ndorën e ti, në vikëshirja e pletë pa mangësi është ndorën e ti, A i drejtorë a shi nuk flanë, a ja shi pa zavënësushëm, ata nuk e zavënësëm zavënë drejtorëi, a i s'ka zavënë dhe sfarë. A i përvejtë e sa, on jam, në Kurëmi Kerim në ayetin 10-15, në suratul Baqara, fa bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha, illa huwa l-hayju l-qayjum, fa so on jam një, un s'ka mshëtë, Unë s'kam ortak, mu e sho që i sëmduhet, mu e ortak i sëmduhet, unë s'kam dimës, mu e sëmmer gjumi, mu e sëmmer e kotë mjë afare, unë jam gjithë monqut. Latë, hudu, hudu, si natun vala në umë, unë e shiqoj punë në që ka pëndohë. Ti e punëtorë, ti e s'kel që krekin e kësa i bote me dorën e gjafë, Inna laka fi n-nahari subhanan tawila Allahu al-Qur'an al-Karim suratul Muzammil kaf. Ne pjesën 29 Kur'anit të Kërimit. Inna laka fi n-nahari subhanan tawila. O yeri, o fundor, o qiellosi çakraqe tek sa i bote. Ti ditën ke lodhthira, dita për ti është kohë lodhje. Ti ke më ulë ditën, e pastaj ti ke më pushu natën. Pra, në ledhjën e ditës për provim, dhe në poshimin e natës për poshim, këta dhja janë shenja në përmet të cileve mu duesh me më gjetë ku jam. Ti duesh me ditë se drejtori tanë në mramje duesh me i bo një raport si ka shku provimi. Ti duesh me i bo drej... drejtori tanë në mramje një raport, qka është ka të ru prej maqinave ditën, ku është gabu dhe ku ka me atë mëngut. Pra te cet constatim cet rezultat te bucuru dar din الخطاب رضي الله تعالى عنه inzoringa Quranul Kerimi pentru a ieta vede sa sibu qabla an tu hasabu sa bani logarit pun sa siavkan bo logarit jerat se dreitorii in general sunt logari ca faraan Quranul Kerim surata nur ne juzin 8 noon Quran insari al hisab wallahu sari al hisab innalaha sari al hisab ai khas logaritus ishtait Aja është logaritës i shpejtë Këto ishin drejtori i për gjithë shëmip I pogonit tanë I, i, i, i, i u zinës tëme Kështë, Këto ishin sekretarët që i shkryin punë të tua Allahun kurani kërim suratul ilpitarë Për të fa Kiramen këti bina Ja alamune ma te falun Ata që i shkryin nënën në e gjatë Dhe nënën në e majtë Janë sekretarët e punëve tua Ata janë në disponim Ative s'ju pështon në gjopashenu inna kunna në stënësikhu ma kuntum tehtë tëpëllun tëtë dëgjënë të dhëgjënë dhëtë madhe kë kemi shkrujitë të të tëke me thamë dhënë dhëtë në gjikimit kër dhëllësh u eka lu rabbena ma li haza l-kitab la yugadiru sagërëten wala kabërëten illa ahtësaha o zëtë që kanë tësënë këkiliëbër jimi kështu që së pasë që harru për ta shënë të madhënë d Ti ke drejt me pyt A asë një gjo shështën pashkruita Ti ke drejt me baket pytje Na jemi të gatë shumë me u përgjigj Përgjigjet të cilën për korezitet E kemi spjegu në ketë gjami Në lidhe me Universitetin Amerikan Në, në, në Universitetin Viskonsit A tjesam një harë me një derës Prej derësve që i ka kalu Se punëtorët e fabrikës U ankuan Në sindikata e punëtorijës se nga kanë dhonë në këtë mujë rogë ma pak. Ju doli ative, se kishin pi doha në gjatë punës shumë. Se kanë nalë maqinën. Si ta nalë është maqinën, ke rogën madë vogën. Nuk banë me nalë maqinën. Qekraki në bunarit në gjysëm, nuk kanë shë drejtë me nalë. Ata duhet me nëzër nalë të pastajnë me nalë. Në gjysëm bunarit ajo shkonë prapë poshtë. Ata nuk i lalen makinat në muin tjetër morën rrogë më pak u ankuan në sindikat se tash pse kemi lënë makina po rroga prab më pak ai atje doli në konstatimet edhe hetimet që u bën se ju keni shkuar në votore s'tash i keni lënë makinat pa pa prodhim e morën rrogën më pak Ata pas taj në mujnë e trak, murën roge dhe më pak, në ankesën e trak që e banu në ju doli më ashetimeve, se ju macinat, ju si keni lalë macinat faktikisht, po i keni lalë me usel, kër keni shku me pi dohanë në dhomen e dohonit, i keni lalë me usel pa material përëdhimi. Puntorët përëtën e qisho hetu, kjo tha, sa hati rrimës ka gjegë më pak rrimë. Se macina ka shku bëshë, Ajo asil malet sa ati, a i fa njësusi i kilowatve të rrimës ka tregu se maqina asil bosh, në përmet, përmet kompjuterit. Inderuar i gjemot, e kur në ketë bot njoni a që unë kom, mi ka hip qëtrit në qasë me përcil sa po prolonë, edhe që ka përbonë në këtë me këtë me të prins, edhe të imtave precize edhe të perfide edhe të deside, Ka të mërmenja përveprimin tanë në pogorin e përgjithshëm të allahu gjëlle gjëlelu, mbiqqirë se ta ati si i këshirin punët atu. Në këta, të allahu keni shenja të menë qëri se unë i mbiqqiri punë të juhën. Ki ka drejtori përgjithshëm subhana, e sekretari ishte një me lajqe i cilin a përcelnë edhe, punëtori ishte ti ndëruar i ndëruarit dhe matë në fabrikën e prodhimit, këto kënë këto, kushka qaj hajni, Kuska qajtë oklogia, përzirje së kësa i bote, Allahu Gjellë Gjellaluhu, që është prej ditës parë na të regojë, edhe një që i prish rendin e keni me juve në me. Aje ka emnin shëjtan, aje ka emnin djali, aje ka emnin melehon, aje ka emnin i përzanu nga mëshira, Allahu Gjellë Gjellaluhu, Gjellë Gjellu. Zatë e ajo klogie me përzirje së mori ndërë, që është në filimë. A i mëklogit e veta dhe në gjamihin I kanë thonë Rasullat, ja Rasullallah Shëjtoni ahin më neve kërë falë një thë ajati mrenda Këtë thë ajati në gjamiha Tha kërë ka vendin thë në mesin e juaj Në mes dibrile dhe Për atër thë ajë sot dëllë foraj Tha së u shafë drejton e safin Mbush një zbrassinat e safit Këtë thë thë inni arash shëjton e ju vësmi subejn e kuma Tha unë për shafë shëjtonin mesi Shëjtonin mesi a i pëj u banë vezvesa në mesin e divet dhe që i po falni kur jus pëjë prek njërë i qetrin me brilë edhe ati mrenë edhe ati ashtë oklogija e përzirjes inderuar i gjëbot këto janë ato që u dheqin botëm këto s'janë shumë këto janë pak edhe njëherë për pra fund për i përstris për i fillimit këtë elaborat të kështu të shkurët edhe mendoju se shumë të gjërë kjo botë ka kjo fabrikë prodhimi ka një drejtor a janë shë Allahu me lekja i të le shkrujnë këtë punt, një puntori jetë i aj, edhe njoni që i po vjetë në fabrikë që i tonë. Aj ku talisë i aj, aj përvevë po më njëarë? Edhe ashtë interesuar që ti talisë ata pa mbrojtje. Talisë pa mbrojtje. Por atë e nga thëjmë në filim të namazit zotë, po e bojmë një jetë. Në fundin në namazit thëjmë zotë, ban e ka vull, i ve mbrojtje, i batetit të të në para dhe mbrapa, mos të amera aj. Indiruar i Allahul Kurani Karim surate Ar-Rum ka thon bismillahir rahmani rahim in fi zalika laayatun lil alamin ne islam ne kurani ka shenja per ta menshurit ne ne islam ka shenja per njerze te shkolluar faktikisht na del nga koment i kti ayeti se islamin nur dentayuh in naf miri a njerze ta ma taditun at faktikisht kjo fe ka thon Allahu ka zbrit për të diturit. Jo për të diturit, diturit që i ka përgatitur dikush, po për të diturit që në këtë fe janë përgatitur. Se kjo fe është, thajë aty asila besimi i cili i përgatit njerëzit me qëllim të ditur. Edhe ato faktikisht më të miri që fej opin. Ato më të miri që feja kontrollojnë, ato më të miri ligjet e kësaj fe në fushën e zbatimit i zbatojnë. Për atë fund Kurani i thim, Rabbana Ma a khalak të ha dhe abatila O zëtë të se ke kriju këtë ashkel e shko Subhanëk Unë jam musliman pra Unë të madhëroj ti dhe sobë subhanë Allah Fakina azabën nar Mbrona prej zjarëmi të gjëhnemit O zëtë në largohë prej ati i shqidetit Prej ati zjarëmi të malë që ti këmë gjith Ndejnë për ata që e meritojnë Për me pasë si, në shqiqunë në krejesat, Allah u gjellë në gjelalu për me gjitha ta, kanë thonë dhjetarët, kjo fushë dadhë në di pjesë. Kjo fushë dadhë në di pjesë. Një një pjesë ashtë gjënët të cilët faktikisht, ti ske mundësi me i pa. Ato janë. Ato egzistojnë. Edhe ato që ti ske mundësi me i pa, a hinë në mikroskopin, në dritarën e mikroskopit të besimit, në nuk është kushtë me i pa gjitha gjanët e pas taj me i besu kush janë ato ka thonë faktikisht në kurani kërin Allahu zhëllë në zhëllë lu ashtra e qarë ka thonë ka thonë unë kryoj gjanët për të cilët ju fare nuk dini për të cilët fare nuk jenit lajmërun sa atë gjanë e egzistojnë e ta është ti unë besimtar jam ti jetë besimtar su e kështu amen nabi rabbina Arën në abimaja kulu, unë besojnë ate që e thotë Allah u gjellë gjelelu Po, si një njërit të një jetë ka pak si grave me një vend dikun Kemi thonë nga për gratë, se në i pasti një qinë sandë dëkat e shpijat në byllën Kejtë plës me diska mrenda E një që prakë E i thukë rruës kejtë këto mështi prekë Kejtë këto qëli Vëqë një këto mështë gabë me prekë Ajo kejt haron se që a i shprasti, i shprasta Haron me i prekato që janë plop dërta që i latë që ti ki thonë jo Se kështu asht mentaliteti, kështu asht Asht kompleksi i mrenë që me asaj Prej nga ona e kompleksimeve të asaj plet me vet vetë vetë Oso të këtë anë zbanta e patë ka komrejna Ta haron i prekato plop E njeri ju në këtë rastë sot Po gjë, ti e thave, se po egzistoj shingjana Se Allahu i kishte kriju ato po nuk kesh lajmëru sa atë gjonë e akzisonje dhe kan, kes, e kanë kesh e emën. Fare, ka kështë i gjonë e të nga i fërë. Masë masë e të mdëgjohë e këtë a fërë, e kush janë hëgjohë këto? Asë mdëgjohëva, këto janë atë të cilët i ka kryu zote dhe s'ka ponë për të ishë s'ka lajmëru. Në shka thonë këra në kërinë, ka gjona të cilët i kam kryu në, ju fare s'kini mundësime i prekë, asë me dërë, asë me si, asë me d Atojan faktikisht. Por keta qioh as pika më lart e besimtarit të sinqert. Pika më lart e besimtarit të sinqert. E cila është pika më e dobët e besimtarit? Pika më e dobët e besimtarit, siç është enzija për i besimit në jo besim kur ai ka dëshirë me i besu gjonat pasi ti shohë. Kja shom i dobët. Kja shom i dobët. Ata në gjithë ditën gjithë ditën a jeton me to me disa që si shak jeton me to edhe harron se bile zban pa to edhe këta harron për me vazhdua jetën zban pa to një prejtive që ti praktikisht sënizhen ato janë prezent e sënizhen me ishtu i suplat me i futi ato me në instrumentat e subini o të, të analizave faktikisht ka biopsim dito e thanë ua min aja ti gjin surë të rubë edhe rumin ajatihi menamukum billeili u nëhar të thëmë prej shenjave së cilës ju ato egzistojnë edhe ju jetëni me to për s'keni mund ti me i kap me i rujt me i var me i bosh suvelir në morën e juve janë andra që i shif një notë në, në, në gjumë e shaf ata edhe të jetë fërt marak që ta kanë pri gjumin e ta ka në në gjimës një knarësi prej knarësive që i kipa në ndër të fluturu apo prej knarësive qera pa ondrave të ua ndoshta në filozofiën islame edhe në aspektin të besimit ati janë edhe negativ mirë po ti knarës e një një një të anal epizodën në gjimës të anal epizodën në gjimës e mën fund kur dal e gjumi su po ti e kush qëj që tash bash me më trazu Ketëri ma zisa minutave ja kanë prishë epizodën e Andrave ka thonë, o ka qiti zëti me më trazu prej gjumit se edhe pake dhe kisha maru mo. Kërën kallan kërën i kërin ka thonë, u amin aja ti me ne mu këm bilejlë prej shenjave të mëdha të mijave që kam kryun që ju së mund një me i kapat të ndurën e juve janë Andrave gjumit që i shifën e ju. Shkencë të kënë shken starët u mundur me në asë pjegun e dhe për Andrën. Unë mundu me në spjegu për detin dhe bazenin e andrave. Sa asha i gjanë, sa asha i felë, sa më tozë në ta. Ma në fund njerëzit pritën kërësojnë se deti e andrave ashtë një mëtë mje, një mëtë mje, një mëtë mje, një që një mëtë mëtë mëtre. Sa i falsi janë pasifika që? Kërë dolin nga shkenfarën, a qësa mundën ato me arritë thanë? Aja është ma i cektë, se i cektë për të leshtë shqipë, i sojnë plit Tha, aja është ma i cekt se një milimeter ajo vazhdo në ma pak se një sekund aja ndra që ti ke shku në haqë ke orë, ke maru viz, ke shku në ke bujt në ure, në shkratinje, mi, të vaft e ke kejtë, e ke ki bo kejtë ke put në ndër aja ma pak se një sekund shumë ma pak se një sekund aji viti, ato dhile që e plak në ndër ma pak se një sekund Allah në kurani kërinë tha u hafim u hamin aja ti me në mukum Sa prej shenjave që kam kryon Sa ash edhe Andra që ju flini Në përmeta sa i muni me më gjithë Se unë jam mas Unë jam ati Unë jam afër Pra jështë dë gjanë që ka preket edhe besot Pa besohen gjanët që nuk preken Këto janë matë mirë besimtar E ato të luhatmi që kanë dëshirë Me i preke me i besu Ato janë afër bregut të rënimit të besimit ative Afër bregut Ative ju duhet edhe një hatë Shumë i vogël për me dalë prej kësajt ka thonë kurani kerim uajah luku ma la ta'le mun ta unë un kryoj gjona që ju faktikish zdini për to asë një sen andra asë në fushën që ju zdini diçka për ato këto që zdini për ato janë pun kejtë qera në kurani kerim suratul haqa me pjesën zëtën nonë Allah u fa ta la uksimu bima të bësirune unë po bëjbej në gjona që ju lu këshifni edhe në ato që shihën Apo ba i dojnë e gjanat që i shini, e dhe ata që i nuk i shini, sa në djetarët, dhe alë kush të le gjanat dhe dalin ato që i nga nuk i shofim, i kanë marë e i kanë fut në përlibra matë fjeshtat, matë përdiqmet, kanë thonë, a shep qefin, a kanë pazar matë minjatë ditë tonë qef, a kanë pazar një të mushma një cister mërzia, Njërën e kanë patuar mërzijat Ispoqovët me përnu që ka po bandë e këtu Ta që përri Pëse përri nga të punës A më kanë një mërzijat A mi matë një dikile A ka këtu ngu njërë nukako Hëtë hët sesoj se këto s'janë ati prezent Jo, di kanë e mëllojnë ato Di kanë e mëllojnë për një avi orë Se ka, ka mini mërzijat Ka midi mërzijat Ka maksi mërzijat Atë mini mërzijat janë të dhisa njësë për një një orë kalojnë, dhe janë midi e majnë bashkë kur të melët një një muj, tani për një vjetë të anemo edhe më svear mërzij s'ka fajde, a dhe e majnë do makësi janë sëla, do mikro, e do mëkro, ato mëkro mërzijat e majnë di kanë tanë jetën, kurë si shifët hajri për kër një senë. A i faktikisht është vetëm një guri, një cili është i dhumë në është marë me egzistu Ata i mizës nuk i ven mërzi me i bo punë të veta Burrit i ven mërzi me i bo punë të veta Edhe a i flet, a i hes, a i punon Zogu në shaf, bilbilin e shaf Shënjat qera të lauti shaf Bubrasin e shaf, korën e petës Kakë të rritë her me e modës e aj E qënë na përmidi sërnisave Kua është një malë për ata Me milijarda lisa para konve të ati të vëgla E marë korën e petës Sa shu plak e adorës është i vendesën me mëri, ati e përka vendosë me mëri, ati i burin, s'kajtë sërni, sërë para bubra si të lajmëron, se punë venë mërzi. Ki pas tajtë do në më lajmëru, se është robi dikuj, ki pas tajtë mërëtë me bëfmi, si ka hi e këti fare, ati i ka hi e mështu, se a i fmi të vetë i edu konë fordë, a i nuk lenë mërzi lafë shangra dhe të vetë, asë një herë. Pu venë mërzi, burit, i venë mërzi, Hoqës t'i venë mërzi punën e vetë me bo, haqjiu t'i venë mërzi punën e vetë, mësu si t'i venë mërzi punën e vetë, bujko t'i venë mërzi punën e vetë, që bani ashtri i ka shluven në afakën e vetë, kejve ju venë mërzi. Kërët ju venë e kejve mërzi formohet një shëqëri, e cila shëqëri ka një epitet shumë dë bukon mundës më janë gjithë dë shpinë, a shëqërija rebelave, Nga këto lindin pastaj mos pëntorët Nga mos pëntorët lind mos prodhimi Nga mos prodhimi mbyllën fabrikat Nga mbyllëja e fabrikat dhe lindin rezillëqet E pastaj lindet, lind vjedhja E pastaj lind pushka E pastaj lind belaja Pastaj lindin shregullimet Pastaj ma nuk i thoi njërzi Këto kër tja hekës njërzi dhe djetarët ndodhin Fa hatë në lëbosri La u la la u la ma La faran naso mitle lë behaim sa me javhek djetarët një shoqëriët, ata shpejtë që ndrohen në kapshë. Kështë do ta atë në lë batëri, djetarë i shuar. Plejtabin vejtë e generat të ditë. Radiallahu ta alanur. Inderuar i gjemot, ti jeme një fabrik të punu në ku ke përgjithsi. Jeme një fabrik zinjirë të punu. Në setina, machinën tonë në zinjirën në nëshin machinave, banë një hile. Ti nuk e afran një thonë këputës. Faktikisht një që në macina në në në kanë defektë pastaj. Ti ke qenë ati një, një virus. Ti s'ke qenë një punëtor, ti ke qenë një batil në atë ku. Ti nuk e qenë një punëtor, ti s'donë me ndërmu, me ndërtu shëshërinë të ndërë. Populli jotë prej qafajt baski e zvëzën, që kja munges e dorës të ndërë, ka humë. Faktikisht ti ke qenë faktor për fundosjen edhe batisjen e ati. Batisa e Ti ke humë shumë në këtë, ti ke humë shumë. Ti se ke humë vetën, ti ke humë popullim. Ti ke humë batan që po i shëshria moderne, për i thotë këmbë tashë. Për para si kanë thonë kështu. Vohën kanë njësë me i thonë kështu. Ashtë tërmim të të cilin në nuk kemi kunderfare, përse përmenet, s'kemi kunderfare. Në kemi kunder ative që ataj e fundosit. Inderuar i gjematë, Allahu gjëlle gjëleluhu faë, Në krijetat e mija ke një shenja Ke një shenja për me gjithë madhriën time Edhe ararën e veprimit në fushën e zbatimit e veprimit juaj Ndokët se shumë harë kem një spjegu Se në sistemin punuës të bubresave A gjë likfidojnë papunët Në sistemin e bletave Likfidojnë papunët Më duket se të njërzit ka lojnë aferanë afer në në në në një atmosfer, kajtë qëtër të papunet për privilegion, të papunet për kanë, kanë prestigje interesantë. Në moment, i papuni pakmanalt në duket. Kërë kam fjallën, i papuni pakmanalt? Po do me s'pjeguni hadith të Muhammed Mustafa sallalala sallem, të mësusit njërzit që një mje 500 vetë faq. قلو بيك يا رسول الله تدو تيت مظون فسيأتي زمان على أمتي فقام يارني ذيت أمتي التم يكرم المرء ما خاف تشريه فكان ميبور رسبيكتاتي فسيأتي زمان على أمتي أو كما قال فيكرم المرء ما خاف تشريه Tha kanë me i borë respekt shumë ati që i kanë frikë shërrit ati. Tho so i njerëzit në të kohë, o banja benin dërthe, kësire beja për i diska banja në ndërthe, kitë marë në përkomë. E duhet me i bosa i gjië, dhe mështë me ndëru, ajtonet banë heloqë. Dhe të fëtë, aqë ashtë aq, aq, i keqë, berin këtë halash negativë. Fa Allahu gjëlle gjëlelu huë, gjëlle shanë unë kurani kërinë, ndo ashtë ta mësian edhe kë ato punët do sa mësian e dhe sto ato punët të silet ju së po i dini se ka në mendoz e i dërguar e Allahu gjellegjellu për animi i pashin vitëve edhe kjo ka mendoz edhe kjo ka mendoz në metin tem do të ndërro të i keqi pëse i ka në flik të keqës ati odhë besimta odhë lezër nëse sot në ketë dit kemi nevoj për diçka Un pranoj çdo këshillë, çdo sugjerim të njerëzve, të cilët na afrojnë nevojën më të madhe të cilën ne kemi sot. Po un si ho njëjeri për njerëzve, un e sprai mendimin tim se pafaqe, nëse sot kemi nevojë për diçka, çka është ajo nevojë? Un tham se ne sot kemi nevojë për diçka më bó, na kemi nevojën më të madhe sot. Nevoja jonë është zëmi jon, që na të trazova mi do të fillojmë të mendojmë Kjo fjale inja përshërit e pasuajtë në zdo dhe rësën gjami, edhe ata me qëllim një rastishtë. Të zgjohemi. Të zgjohemi. Të zgjohemi dhe të tëtëtë. Të zgjohemi dhe të shofim botën në të të të njemi, ashtë të siqë është ajo. Kësa i thënë zgjim. Të shofim siqë është ajo. Zgjimi thënë me uquë. E me ditu në kjo botë prej muë e që ka kërkonë. Por jo që ka kërku dje që ka kërkon thoda jo, edhe që ka kërkon nësër prej meje. Unë jam një element, unë jam një faktor, unë jam një sjelë si që krakit të kësa i bote, sa harë mu kalon mu e me sjelë ata, nëse mu e mu kalon thonë njëmi harë me sjelë, unë rënëj shokëri në time në fatë e sjelë 999 harë, du të du të sjelë njëmi harë ata. Për shka këse mu e mula jo, Allahu Jelalu, dhe lë jlalu për këtan aprounin duhnjo. E thaa në Kur'anin e Karim: "O kullu 'amalu ya Muhammad, hu yu'nzeru", le të veprojnë. Tuju njerëzve le të veprojnë, pastaj u ndan punët, çela punash e mirë, çela as e këte, t'i duhet kap, t'i duhet lën. Po ai tha, "Thu ju njerëzve le të veprojnë." I ndëruar jema, në pjesa për i gjënavë të cilët ne nuk i shohim, të cilët Allahu i ka krijuar Po i kemi falëza në zemrën e besimit se Allahu fakto ekziston i kam prujon. Pjesa çetër, nëpërmes të cilave e dhaim Allahu na pjesëa dukshme, edhe pjesa e trakshme. E dukshme, e dëgjueshme, e pratshme, e ndijshme, këto janë të gjitha janë prezente. Kto janë ato që Allahu xhallej zelali u thot në, në Kur'anin e Karim, "Nalë për këtë detit edhe shef, madhninë e Allahu xhallej zelalu, fosiei po barabar na pëshini nukon menëndese, apo noton me ato kamzat e gumbës në kom" edhe hinë po është i shafë madhënin e Allah nuk je i barabartë me ta ti e shafë huin a i shafë huin edhe diska qeter ti e shafë hanën a i qi ka shkel me kom pa edhe diska qeter prap kjo nuk do të fëstaj arritit e Allah u ma te për nëse abesimin, se ka besimin se aja është rolluit si maj madhë prej, prej, prej, prej gjonave që ti me to mire që në shpito në dhe hum inderuar i gjemot këto janë shumë unë po i teki vetëm ditha prej këtive komponenteve në hapki që i keni parasit që i mund shifën edhe mund preken më një mënirë. Pashti jeni në këtë botë pasht një faktor, jeni trup fizik, që i ke mendë edhe i ke instrumentet me vete. Sa në shkenstarët e haqësire se në jemi në larkësi prej i djelit 148, 148 milion kilometra apo 93 milion mila, Terrazor ati të atitën na deportojnë për 8 minuta gjithsej në në në objekt in that me të cilin kënaqemi. As prodhuesi më i madh për neve, për neve, për familjen tonë të prodhuesi më i madh i dritës, sa dietara së qindra miliona xhidile sikika në aptin të cilë drita aktive nuk ka arritë të na phare deri sot, pra ylli për ylli do vendoshta as më vogël se to ka ndoshta më madh. 11 poflatë për të, të voglit poflatë për një apër të të silën shkenstarët fanë se silët, rafë dhe atë natës për të të të një vetë vetëm një herë, edhe kërë rinë lubunisë, rinë bëstan në hapsinën Allahu dhe dhe gjelalu, e tasë qinë mi bështë, ka 30 milion i ndzi izbullun shkenstarët si të livulli ati që izbullajem një nevatë, në hapsinë, në hapsinë silën, Allahu në kurani këri mësurët jasinë faqë, kullun fi falekin jesbahun, fa kejt këto në hapsim në tojnë. Allahu nuk tha lëndrojnë. Ajë nuk tha nga thimë. Ajë nuk tha këto bojnë gara, po fa se i cili projektime që kanë pa dër i sotë, e këto janë shumë përqë ka janë zbulu në krasim në ato qizdijet, për to halapare, fa kullun fi falekin jesbahun, fa kejt këto në hapthin notojn po notojn mirë notojn pa gabime notojn në mënyrë konfidhe ata notojn drejt jo se kanë fjalën drejt po ata notojn drejt ata notojn në mënyrë që s'ka humbje të drejtë peshimeve për shkak të Napoleon Shofinës s'ka e ti i nderuar i xematëve ul me kët hapthin me pascin mi bosht të 30 milionë ilëzive me një bosht Njeni për të të të një vetë qëllët, razë vetë vetës, i tojnë shkenstarët balena e hapsirës. Këti i li, e ti ku je? Ku je në këtë hapsin? O ti menë marë. Ku je në këtë hapsin? Numër një ku je në këtë hapsin, ti amë regjonë vetën ku je. Numër dë, e ku je në histori, pra... Allahu جل جلال و تشیندra miliona vite ndoshta kët botë krijoi para ti e veçindra miliona mashje do të jeton e kujen haptinën e miliarda e miliarda njerëz vesit ti që i ke ngrit kokën o ti që ke marr parasysh me me me i hip një popull të çar për t'ia derdë xhakun atij për t'ia pras mita atij për t'ia masakru grua atij për t'ia masakru kafshata atij O ti që i kem bit kaqshën e s'ke pas shka me bë për mengi epshin tanë të smuar, të zi të ndotër mrenda, s'ke pas shka me bë qëtër, se s'pëp do kët pak veç me vra lopën, po dhe i ke put lopën e ati në pusin e ati që dë një harë nëse a i këtën s'file vetë, edhe pusin ta ke të ndotër, dëpëp pusin e ati ndotër. Ljopa ati e ndotër, pushka e jote e ndotër, mendimi e jote e ndotër, epshi e jote e ndotër, të menduarit tanë gabim, të menduarit e poplit tanë gabim, të menduarit e menduari politisë të tanë dhe gabim, dhe primi e jote gabim, qëlimi e jote gabim, ideje e jote gabim, e ku jenë histori, ku do t'jesh? A ti po mendonë se historia dhe t'krijesh, ti kur t'krijesh a dita? Jo, kjo nuk ka shë vërtit, kush ka mekë në këtë botë dhe kush ka shku? Kjo? Kërë janë dhiti alë këjtë. Kësto dhe proj firavni me musën, a ju gullfat në detin e kuç mirë në historim beti musë a.s. A aj firavni, a nëmrudi Ibrahim a.s. e hozhe atë e në zjarë, a i hundi për gjithmonë që e hozhe në zjarë atë, po ngelli Ibrahim a.s. në historië. Allahu në Kuran i Kerim, mas mija vite dhe u shprachar në Kuran sa, për muë, për ti e, për tër, për nga marin tërë, për gjëmatin e ati, sa, wa tëkha dhe Allahu Ibrahima Khalila. Ta Ibrahimin unë e kam bodost. Unë e Ibrahimin e kam bodost. E kush madhë në histori, kush ngelli, kush humbi. Humbën ata që banon zullumë e dhe humë bën ata që se ditën se njeni po banë zullum, e ditën e zullumit flishin, e u bakë zullumim dita. O inderuar, un, i ndëruar i zemot, unë faktikisht nuk janë i vetë dishëm të mamë me ditë, se sa njeri që nëndëgjën nërra është në rjeve me atë që nëndëgjën, unë nuk e di, unë vetëm e di që ka thamë unë, edhe di si e më di unë atë që e thamë, edhe sa e mështet e forë në argumentë, unë këtë e di, po sa jeti në lidhë me atë që e thëmina unë në punë nuk e di inshallah së më varë Allah unë tërgjeshësi me dit ta janë është punë e vështirë ojnë dhe ruar Rasullullari S.S. ka pas nëndë ajë nëndë ajëlar njeni prej ajëlar dhe të ati e pat emlën e bëgjahel a e mundoj atë e sa atë e që e sa edhe proj atështë që edhe proj e mdëgjuar e mësur në përgjamia që lë ngellin histori në pas qen histori vetëm 23 vetë në këtë bët ndërsta dikush këtë zupër e burgjelin 23 vetë u kri po histori e gjatë a i ngordhi në fundin e ditave të shkurta tati edhe u fut me një pusë prej pusëave që bunohë u shtarte bedrit pitën ujë abit në pusë më thërmarrë undot ai pos me kokën edhe gjakun e vajelit ndotur edhe të ndit kush ngelin histori për ka po flitë thotë 2 miliard e 750 milion musliman janë thotë ata vetë sa kani herë kanë thënë te gjithë në ket ditë xhmoje allahumma salli ala muhammed zakë për shëndetë të të vdekurin më të madh të një dhjetë përshëndet e timsusin e njërzijës na me tje o kriju si gjësijës a të e në vorin e vetë përshëndesim a përshëndet e bajelin dikush së da? a i dërgoj dikush ati një përshëndet e së da? i ndëruar i gjemat pas e zane së erën dite në pas e zane dite që i së erën në ruzullin të kësor në gjdo moment dikun së erësabaj e në ketërin momenti atia në gjdo minut dikun namazi drejkës e dikuni i qindijës është hëduhën në Muhammed rësulullah unë deklaroj haptat muezini ishtë i të dikisat në nësh sa ka mëntime ishtë i dhe dhe deklaroj para haptirës para këjtë votët se unë deklaroj se Muhammed i ishtë i dërguar i Allahu Jelle Jelalu kush njelin histori a përmen dikush e ba jelin se kishtë dikush kishtë një gjo pa rësulullah i a jëzmar e ba le hebit mas mundimeve që ja soli aja ti a i grejti dur një disa Allahumma fallita alehi kelben min kilebik fa ozë dhët që ti ishleja një qenë pitruve kësë në papaj njeri në me mëkës më amat në papaj një dit fa që ti ishleja një qenë pitruve ata në shkratinat e mëkës me e hangri një luani ata e hangri luani ati e hangri dhe eshtë në të luani me një hëtë me një shkratin me një lugin prej shkratinat e mëkës Se i dërguri, Allah u dërën i pa të ngrejt. A i këngrejtë dërëti? A i këngrejtë ti dërët për nishka? E para se ti ngrejtë dërëti me doa doa dikan me di kanë me onë në një qenë, pra i qenë dhe të Allah u dërëshme, i shti dërët me një qëtërëvenë pak. Do të sotë se i ndërëuar i zëmët. Ti pa duke është e vërën e se jemi sinqerët. A na pa duke është se jemi sinqerët. Sinq Sinqertë të një arë që i banjë bereqet, po. Sinqertë të një meqë me shku të rinë së të ranë, nëna, po. Sinqertë më së me bëa mausa, a ka fusha, s'ka arë, a ka arë, me i bëa helaxa, ato, po, ato, me kapshë. Sinqertë me vë Sin një garnë prej vlaut, po. Se sinqertë me vë një murë prej vlaut, po. Se sinqertë me i në bërë një qetrit me nëzë traktorin, po. Se sinqertë me i në shumë një natën, se po i dikush, i, prej, i Me në shullin derës, po, të sinqert, po, po të sinqert, nësme qenë unë prej tije, e ti prej mu i mbrojtë në fare, a po, a jo? Jo! Si mund dët me ndodhë, si mund dët me ndodhë që në mbese në një pshatit, ku jetojnë 500 familje, të gjithë të namazit gjumorë, të gjithë të ramazanit, të gjithë të ibadetit, të gjithë të shahadetit, me pas, aqë dërë të malë me i vuhullin dërës në mbramje dhe këtë se ditën jemi qërë e natën qërë ditën jemi qërë se ditën jemi s'ka dërë me gosht ditën e natën dhe këtës jemi mirë dhe këtës në kemi shumë probleme e të ashti kënë përdojmë në me përmirësu pa e përmirësuet vetëm kuj, kënë përdojmë ebda ebinapsi ka thun mëntakili më një poetë ka thonë njësja prej vetë vetës e pas taj shiqo në altë e push a i këso tha njësja prej vetë vetës e pas taj shiqo në altë e pas ma vonë shiqo push këso tha nuk tha njësja në altë një are nuk tha njësja ta i qetri njësja prej vetës tha Suleiman al-Islami në suratë në nëmën në Kurani Kerim tha ma ali në rashtimi në ushtrije sa ti absolute ku ishim të rashtua regjinet edhe njer Ishin të rrështuar insekset dhe shpenzet, ishin të rrështuar kafshet e buta edhe ato të egra përshkak se shkak me gjithë friman edhe mjegu latis dhe në nëzëndimin e ati. Në rrështimin e ushtrive të absolute të ati njëherë, një ka mungu, vetëm një, me emnin hudhud i njëhorë. Vetëma i ishte në mungis, e gjeti, së lejman al-Ali Serami, komandanti ushtrive supleme, e gjeti. A ke vështirë t'i gjallit gjithi pës, gjemi kje, sa bale se di të li ken reshtë të li s'ken. Së di t'i harru, faktiki, së di se dike, a, a, a, a i patë e kejta si patë. Ma s'darë, kër t'bish me fletë, e di, a t'hëm shqipë të më tani, broj në stajnje. Të shpija sa ken, sa s'ken, e di? Ja, së di, me thazë vetë, e gjinët të gjithë, njerëzit të gjithë, kapshët të gjithë, insektët të, të gjithë. Shpezët të gjithë, të butit të gjithë, të egrit kejtë, të, kej, të gjithë në rrashë, njeni ishte në mungesë. Sulejmar Ales Rami thë, më ali, la, aral, hud, huda, fa një sashtë, ai që e ka në hud, hud, sashtë në rrashë. Po a i thë, unë se pata qëllim këta në në spjegu, a i thë, qëka kam unë, ka bahat, shparfaj kam unë e që a i a i thangë të unë, a i kështu thë. Qëka kam do unë që i a i të ka orë, në pësa që ka buaj, q Valë, mësë asha i s'mund, spital e Sulejmanit se ka vizitu. Mëse burgo si dikush ata e unë si kam shku të që li ati. Aja është njeri i popëllit timi që li mundohë për këtë popëll edhe e apë kontributin e datë. Në soazët e mundësive të ati e e apë kontributin e datë. Aja që ka mundësi? Sa rrasht nuk për e shofë sashë. Mëse ka burgo si dikush e unë si kam shku me patë nësë kara në spitala, nësë kara me kerat ati dikush, e i thaj kam dhe të apje dhe është në gjithë, e unë, shka kam unë që u dhudi, së shreshtu be qirët, nuk thak shka kaj, tha shka kam unë, kja është kurani kerimi, a i prezenton punë shumë, shumë, shumë precivë, erdi ma vonë e i u shtarë, edhe këto u shtarë të tonë, shkisë përshkojmë na ma, me i vizitu, dhe të vinë këto ma vonë, dhe të vinë ma orë dhe ajma vonë. Fa ja Suleiman, o ti që zëti ta ka mundësu me sundur haftinën. Fa unë isha mongët, unë nuk isha në rrash, po kam qenë me një dhenë, ku të kam tëru një lajmë shumë të dukshëm, edhe për mungesën ti me kamartije. Fa që ka? Fa unë isha në seba, që të të të të të ashtë një melë ta njëm të arë për e aqe fa wajët të kaume wajët të mëraten të mlikuhum fa një grue aqe fa një popol për e shtif për e shtif fa një grue ato fa i bojnë sesh dhe djelit fa aqe isha se kam përqelim ketë unë pata përqelim një fjalë vetë ajo ishte se Suleiman a.s. sa qëka kam unë që s'ka arë raj që mungon ajo qëka ketë ti unë qëka shka... un, kam Shpar. ku janë mungesat e mija nëse në afilojmë për iksa i pike nëse kja pik nisja jon në do t'i krim gjonat shumë shpejt se ka pranver inderuar i gjemot ka pranver e dikura maz dimnit ajo maz dimnit a më njëherë kër t'krijët dimni s'ka në mëth mët drejt në pranver dillës ka më njës nata kër t'krijët krijën të atët e nata ashtë më njës ka shëndet s'mundja kër t'më rëjë por do t'më nga m do të me shkute mjeku për më shëru e pastaj jo reseptin me imajt në gjap po hapat me imajt në gjap e pastaj jo hapat me imajt në gjap po me i pi me regull e me ndëgju kësilin ati qatë shëron tije se nuk shënoshes me resept në gjap po shënoshes me hapa në vark insha Allah, Allah hu nëse dën por ti hizmetin du shmi aboh ki populli i jonë mduket neve aduket, se po do në më shëru pa i laset ki po do në më shëru pa pa i zanë, pa jo marë an anamnezat e mjeku qi po do në mëshëndu, më ur serio pa diagnostifikimin e tij nga ana e mjekut. Qi nuk po i ndëgjon ornat, qi nuk po ndëgjon këshillat, a ka dëshirë me çeni së ndosh. Kjo është e kot, e përmbyllim me një varg të një poetit islamik isliha tarjun najata wa lam tasluk matalikha inna al-safinata lam tajri ala al-yabsi. Po do më shpëtu. Kështu tha. Po do më shpëtu. Po rrugët e shpëtimit po i ka. Faj e pofundoi tha انيا لو كنتم تظنوا لله الفاتحه